Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu nasta nasta wa nasta'inuhu wa nasta'ugufiruh. Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayy'ati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falahadialah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa lah. ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Salallahu alaihi wa ala alihi wa salama tasliman mazidah. Waqala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhal ladhin amanut takullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taku rabbakum alladhiya khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taku Allah aladhi tasa'aluna bihi wa arham Innallaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladhin amanut Wa kulu qawlan sadidah Ishlahlah kau maghmalakum, wajibfirlah kau mizanobakum, wma yta'illaha wrasuluhu, fqrifaz fauzan aghdimah. Ama baga, fa ina ustakal hadith kitab Allah, wa khair al hadith ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washal al umur muhdathatuh, fa ina kulla muhdathin bidah, wakulla bidahin dolalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan. Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbul Alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pelajaran kita dalam kitab uh, Al-Usul minu al ilmi al-usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Wataymin rahimahullahu ta'ala Nah, masih dalam bab tentang kias. Dan insyaAllah ini bab yang terakhir. Atau pembahasan yang terakhir. Setelah beliau menyebutkan jenis-jenis kias. Yang kias jali. Dibikin pula kias khafi. Dan kiasus syabah. Berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala kiasul aks. Kiasul aksi. Kias aks kebalikan. Nah, Wahminal kiasi, majusam ma bi kiasil aks. Di antara kias, di antara jenis-jenis kias -jenis itu sesuatu atau kias yang disebut dengan istilah kiasul aks, kias kebalikannya. Nah, analogi kebalikan dari apa ini kiaskan? Apa itu kata beliau? Wahwah, itbatu naki di hukmil asli, lil farai. Itbatu naki di hukmil asli, lil farai. Menetapkan lawan dari hukum asal bagi farak bagi cabang. Nah, <tuh> masya Allah Taala. Jadi menetapkan lawan dari hukum asal. Ya. Menetapkan lawan dari hukum asal. Asal punya satu hukum. Ya. Maka hukumnya, uh, afwan, asal punya satu hukum. Maka ketika kita lihat faraknya, nah faraknya hukumnya harus apa? Berlawanan dengan Hukum asal Itu namanya kiasul aks Kenapa hal itu bisa terjadi Liwujudi naqidi' illati hukmi'l asli fihi Liwujudi naqidi' illati hukmi'l asli fihi Karena adanya lawan dari uh, Illah hukum asal Karena adanya Lawan dari Illah hukum asal Nah Jadi uh, Pada Pada pada far' itu ada lawan dari illahnya hukum asal. Nah, dia akan akan apa namanya akan menjadi lebih mudah dipahami insyaallah taala kalau nanti kita sebutkan contohnya. Nah, tatablih rahimahullah wa wa wamtsalu wa لذلك بقوله sallallahu alaihi nah, para dan para ulama menyebutkan contoh tentang kiasul al-aqs qiyas ini adalah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wafi bud'i ahadikum shadaqah." Dan salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, yang melakukan jima' dengan istrinya, itu dianggap sedekah. Nah, dapat pahala dia. Ya. Qalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, ya Rasulullah?" Apakah salah seorang di antara kami yang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Ya. Koala, maka Nabi SAW bersabda, ini mahalul syahidnya. Kata beliau, "Ara'aitum law wad'aha fi haramin? Akan alaihi wizrun?" Nabi menjawab, "Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya dia <coughs> lampiaskan syahwatnya ke tempat yang haram?" Bukankah dia mendapatkan dosa? Ya. Bukankah dia berdosa? Tentu jawabannya iya. Tentu jawabannya iya. فَكَذَالِكَ إِذَا fil فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ عَجْرٌ. Ah, Demikian pula kalau dia letakkan syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya pada tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya sebagaimana uh, ada iskalat atau iskal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin al Thaemin beliau sebutkan satu iskal kemudian beliau jawab ya, bagaimana kok mendatangi syahwat dapat pahala ya, sedangkan mendatangi syahwat itu kan hukum asalnya mubah hukum asalnya mubah <tuh> sesuatu yang hukum asalnya mubah ya, itu enggak dapat pahala enggak dapat dosa kan begitu nah, kalau begitu dia dapatkan pahala harus disertai dengan apa dengan niat kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu enggak tidak harus seperti itu kenapa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakkan demikian maka kita pun ikut memutlakkan seperti itu yakni kalau ada seorang hamba dia melampiaskan syahwatnya kepada istrinya ya kepada istrinya walaupun dia tidak niatkan ibadah dia dapat pahala nah kenapa hal itu bisa terjadi karena kita mengikuti apa yang di i'tlaqkan dimutlakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah. Masyaallah taala. Maka fa'sbatan nabiy sallallahu kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Saimin rahimahullahu taala, fa'sbatan nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa'sbatan nabiy sallallahu alaihi halal. Nah. Maka Nabi S.A.W menetapkan bagi far' cabang apa cabangnya wa halal yaitu Al-Wat'ul Halal Ini jima' yang halal Nah Sebagai naqid hukmi al-asli Wahwa watul Haram Ya yeah. Sebagai lawan dari hukum asal yaitu Al-Wat'ul -ha al Haram Ini jima' yang haram Jima' yang Yang haram di wujudi naqidi illati hukum al-asli fihi karena adanya lawan dari, hukum, hukum lawan dari e, illah hukum asal di dalamnya lawan dari illah hukum asal di dalam di dalam farak di dalam farak tadi nah masyaallah taala jadi nabi mengatakan ara'aitum lau wada'aha fi haramin akan alayhi wizrun nah akan alayhi wizrun Bagaimana pendapat kalian kalau dia meletakkan syahwatnya, dia melampiaskan syahwatnya kepada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Nah, jadi, hukum, hukum, ini asal, ini asal. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah dosa. Berarti haram. Ya? Apa illahnya? Illahnya adalah wat'ul haram. Ini melampiaskan syahwat atau melakukan jima' yang haram. Itu illahnya. Nah, lawan dari illah asal ini, yaitu yaitu watu'ul haram, ya, lawannya adalah watu'ul halal. Di mana? Di farak. Di cabangnya. Makanya beliau mengatakan, فَكَذَلِكَ Demikian pula, ya, kalau dia letakkan syahwatnya, atau dia melakukan jima' yang halal, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Nah, sekiranya ini sangat jelas ya. Masya'Allah ta'ala. أَسْبَتَ لِلْفَرُعِي Ajran Lianna huwatu halalin Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menetapkan pada furuk Pada cabang Ya Pahala Kenapa? Karena dia adalah jima' yang halal Nah Sebagaimana Anna fil asli wizron ya, Anna fil asli wizron sebagaimana mana di hukum asal Ya Nabi menetapkan dosa Kenapa? Lianna huwatu haramin Karena itu adalah jima' yang haram Ya seperti berzina umpamanya ya. Jadi ada, ada ada dua perkara Yang pertama asal Sudah kita sebutkan dahulu Rukun Qiyas Qiyas itu harus ada apa? Ada asal Ada farak Ada illah Dan ada hukum Enam Hukum ada illah Taip, Sekarang kita berbicara tentang Qiyasul aksi Qiyasul aksi itu Qiyas yang Lawan dari uh, Atau kebalikan dari asal Ketika kita menetapkan farak Ya, hukumnya dan illahnya itu berlawanan ya, total dengan hukum asal. Contoh di sini, Nabi menyebutkan ee uh, al-watu haram, al haram mendapatkan wazir. Ini dosa. Nah, jadi hukumnya adalah dosa, ya. Hukumnya adalah dosa. Sedangkan illahnya apa? Kenapa bisa berdosa? Illahnya karena jima yang haram, zina atau yang semisalnya dengannya. Nah, ini asal sekarang kita ingin lihat faraknya. Faraknya apa? Jima' yang halal. Jima' yang halal. ya Illahnya adalah jima' yang halal. Hukumnya apa? Hukumnya adalah mendapatkan pahala. Hukumnya adalah mendapatkan pahala. Ya. Illahnya, illahnya adalah jima' yang halal. Jadi lawan kebalikan dari antara farak dan asal itu ada uh, hal yang berlawanan. Baik dari sisi illahnya atau dari sisi Hukumnya. <coughs> nah, masyaAllah Taala. Ini bisa kita lihat juga. Ikhwan ya Wa Akhwati fil wa Warahmatullah. Ada contohkan di sini oleh guru kami, Syekh Saad Syekh Syaikh Hafizahullah Taala. Contohnya Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Surah Al Anbiya ayat 22. Allah berfirman lauka nafihimah alihatan atau alihatun illallah nah lafasadata dan jika seandainya pada langit dan bumi itu ada tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka lafasadata maka keduanya ini yani langit dan bumi itu pasti akan hancur binasa ya perhatikan kalau seandainya di langit dan bumi itu ada tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, seandainya ada penetapan tuhan-tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sudah pasti hancurlah apa? Kedua langit dan bumi itu. Ya, keduanya maksudnya langit dan bumi. Ya. Berarti apa? Dengan penetapan adanya ilah atau tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya. Apa konsekuensinya? Keduanya, yang ini langit dan bumi akan hancur. Tapi ternyata, nyatanya apa? Langit dan bumi tidak hancur. Berarti apa? Konsekuensinya tidak ada Tuhan. Tuhan yang berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah siapa? Hanyalah Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Nah, Masya Allah ta'ala. Maka ketika seorang hamba, perhatikan kita kembali kepada inti yang inti hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Ketika seorang hamba ya, meletakkan syahwatnya, dia melakukan jima hubungan suami istri ya, pada tempat yang halal melakukan jima iaitu yani hubungan antara suami istri. Nah, najma ini ada dua, ada jima yang halal, ada jima yang haram. Jima yang halal, ya, seorang yang melakukan hal tersebut kepada istrinya ya, atau budaknya. Sekarang tidak ada budak, berarti istrinya. Nah... <coughs> Kalau dia lampiaskan syahwatnya alias dia melakukan jima kepada selain istrinya ini yang disebut dengan istilah jima yang haram ya walaupun sama-sama mau ya karena sekarang banyak juga syubhat yang tersebar ya enggak apa-apa katanya Z, apa, e, melakukan hubungan suami istri atau melakukan jima melakukan seks itu ya itu boleh kalau sama-sama mau ini tentunya syubhat syaitan ya syubhat syaitan kerancuan yang Penamai tipu daya yang syaitan hembuskan kepada orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Nah, dirusak akalnya. Ya, perzinahan dilarang dalam agama kita. Ya, kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat Islam itu harus patuh dan tunduk terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Ya, makanya Nabi saw perintahkan kepada para pemuda, kalau mereka sudah mampu untuk menikah. Ya, maka segera menikah. Kalau sudah mampu, ba'ah, segera menikah. Ba'ah itu mampu memberi nafkah lahir dan batin. Ya, dia sudah kerja, sudah bisa cari duit. Ya, juga dia bisa melakukan eh, apa namanya eh, nafkah batin. Ya, maka dia segera nikah. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, kerana sebagian pemuda juga tidak tidak menikah atau terlambat menikah, karena terlalu banyak pertimbangannya. Eh, ya, akhirnya apa dia jatuh dalam perkara yang haram? Ya, dia pacaran umpamanya atau uh, dia berzina umpamanya. Nauzubillahin azza lihi. Segera menikah, ya. Segera menikah. Menikah menikah di masa muda di waktu muda itu bukan perka, bukanlah perkara yang tercelah, bukanlah perkara yang tercelah. Maka kalau dia sudah sanggup ke Tanah Suci Sallam, ya maksharush shabab manistato aminkumul ba'ah baaah fal yatazuwaj. Wahai sekalian pemuda, ya. Wahai sekalian pemuda. Siapa di antara kalian yang sudah mampu melakukan ba'ah? Ba'ah itu memberikan nafkah lahir dan batin. Hendaknya dia menikah. Kenapa? Karena itu ya, lebih menundukkan pandangannya. Dan lebih menjaga kemaluannya. Kalau dia tidak nikah, bahaya. Matanya keliaran, jelalatan. Semua dilihatnya. Nah, kemudian dia tidak bisa menjaga kemaluannya. Maka dia harus segera menikah. Dia harus segera menikah. Kalau sudah mampu. Baah, jangan ditunda-tunda. Nah, jangan khawatir. Kalau mereka fakir atau mereka miskin, yughnihumullah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekayaan kepada mereka, dikayakan hatinya. Ya, dia akan dibantu dan ditolong oleh Allah kalau niatnya menikah itu dalam rangka untuk menyempurnakan agama dan untuk menjaga dirinya, ya, untuk menjaga kesucian dirinya jangan sampai terjatuh dalam perbuatan yang yang haram. Nah, di sini ya kalau seorang kalau seseorang meletakkan syahwatnya, dia ini melakukan jima pada tempat yang haram, ya, maka hukumnya apa? Dia mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lawan dari hal ini, ya, kalau dia letakkan pada tempat yang halal, seperti yang kita sebutkan tadi, istrinya atau budak perempuannya, ya, ini kita sebutkan budak perempuan, karena memang seperti itu disebutkan dalam uh, kitab-kitab fikih. Nah, kalau memang terjadi, kalau masih ada perbudakan. Di zaman dahulu ada perbudakan, Nanti di akhir zaman pun ada perbudakan. Tapi di zaman kita sekarang enggak ada perbudakan, ya. Dan budak, budak itu beda dengan uh, pembantu, ya. Pembantu atau apalah namanya, ART, asisten rumah tangga atau pembantu rumah, ya, apapun namanya, ya. Itu bukan budak, itu bukan budak. Sehingga tidak berlaku padanya hukum perbudakan. Ya, kalau budak jamaah yang semoga berahmatil Allah subhanahu wa taala. Kalau budak, budak itu bisa di, digauli. Yang komen saya, saya punya budak, <coughs> saya beli di pasar. Karena budak ini kita sudah sebutkan juga kemarin. Apakah budak itu hamba sahaya itu dikiaskan kepada binatang atau dikiaskan kepada, kepada manusia? Kalau di, kalau dilihat, ditinjau dari sisi dia dia punya akal, dia juga bisa makan, bisa minum, dia bisa berbicara. Di, di, banyak kemiripan dengan manusia. Tapi kalau kulitnya dari sisi dia diperjualbelikan ya bisa digadaikan dan segala macamnya ini mirip dengan apa hewan ini sudah pernah kita bahas di pertemuan yang telah berlalu nah ala kulihal umpamanya saya punya budak maka budak ini ya kalau dia perempuan boleh saya gauli seperti istri saya nah halal bagi saya ini apa kalau terjadi perbudakan kalau ada perbudakan sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan nah Maka kalau dia letakkan syahwatnya, dia meletakkan eh, apa namanya? syahwatnya kepada tempat di tempat yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia berikan dia pahala, ya tentunya. Kalau dia meletakkan pada tempat yang haram, ya, maka dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, ini ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah di antara Kesempurnaan dan keindahan agama Islam. Ya, di antara kesempurnaan dan keindahan agama Islam, Islam itu mengajarkan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahuwataala yang merupakan maslahat untuk untuk seluruh hamba-hambanya. Nah, maslahat di dunia maupun nanti di di akhirat. Nah, Allah Taala alam ini dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Uh, InsyaAllah Taala uh, selesai pembahasan qiyas kita akan lanjut pada pembahasan at-ta'arud. InsyaAllah bi insyalla di pertemuan yang akan datang. Kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Istiqamah dalam menuntut ilmu agamanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua dalam surganya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Dan semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Dimudahkan untuk meraih kustul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.